Розділ четвертий «Навіщо ти випустив її з дому?» сердито запитав Костянтин Деміріс. «Вибачте, сер», – відповів Дворецький, «але ви нічого не сказали про те, щоб не випускати її, тому Деміріс змусив себе заспокоїтися. Немає значення. Можливо, незабаром вона повернеться. Що-небудь ще, сер? Ні», – Дворецький вийшов. Деміріс відійшов до вікна – і втупився в ідеально доглянутий сад. Небезпечно було випускати Кетрін Олександр на вулиці Афін, там її міг хтось дізнатися. Який жаль, що я не можу залишити її в живих. Але спочатку я маю помститися, і поки я не помщуся, нехай вона живе. Використаю її на своє задоволення. Треба буде надіслати її подалі, де її ніхто не знає. У Лондоні буде нейм небезпечніше. Там за нею легше простежити. Дам їй роботу в одній з моїх контор. Коли через годину Кетрін повернулася, Костянтин Деміріс миттєво відчув у ній зміну. Наче піднялася якась темна завіса, і Кетрін раптово ожила. На ній був білий шовковий костюм із білою блузкою, і Деміріс був вражений, наскільки вона зовні змінилася. «Носі мій», – подумав він, – «заксапільна». «Пане Деміріс, Коста, я… я тепер знаю, хто я і що сталося?» Нічого не змінилося у його обличчі. «Справді? Сидайте, моя Люба, і розкажіть мені все!» Але Кетрін була така збуджена, що їй не сиділося на місці, вона ходила туди-сюди по килиму і плутано розповідала, «Мій чоловік та його, його коханка намагалися мене бити». Вона замовкла, дивлячись на нього з занепокоєнням. «Напевно, це звучить дико. Я, я не знаю. Може, я звожеволіла?» «Продовжуйте, моя Люба», – м'яко сказав він. «Мене врятували черниці». «Їхнього монастиря, мій чоловік працював на вас, правда?» – випалила вона. Демірі завагався, зважуючи відповідь. «Так, що можна їй ще сказати? Він був одним із моїх льотчиків, тому я почуваюся відповідальним за вас. Ось тільки, вона глянула йому прямо в обличчя. «Але ж ви знали, хто я. Чому ви мені вранці нічого не сказали?» «Я боявся шоку», – м'яко сказав він. «Мені здавалося, що буде краще, якщо ви сама все дізнаєтесь. А ви знаєте, що трапилося з моїм чоловіком та цією жінкою? Де вони?» Деміріс подивився їй вічі. Їх стратили. Він побачив, як кров відлила від її обличчя. Зненацька вона відчула слабкість, і з тихим вигуком упала в крісло. Я не... Їх стратили за вироком держави, Кетрін. Але чому? Обережно. Небезпечно. Адже вони намагалися вас вбити. Кетрін спохмурніла. Не розумію. Навіщо треба було їх страчувати? Адже я жива? Кетрін, перебив її Деміріс. Грецькі закони дуже суворі. І на вирок ми швидкі. Їх судили і засудили до страти. У це важко повірити. Кетрін сиділа, як у зецепенінні. Суд. Костянтин Деміріс підійшов до неї і поклав їй руки на плечі. Ви маєте викинути минуле з голови. Вони спробували заподіяти вам зло і понесли за це покарання. Він змінив тему. «Ми з вами маємо обговорити ваше майбутнє. У вас є якісь плани?» Але вона не чула. «Ларі», – думала вона. «Гарне, сміливе обличчя Ларі. Його руки, його голос. Кетрін», – вона глянула на нього. «Вибачте, ви колись думали про своє майбутнє?» «Ні, я не знаю, що робитиму». «Мабуть, я могла б залишитися в Афінах?» «Ні», – твердо сказав Деміріс. «Це ви погано вигадали. З Афінами у вас пов'язано дуже багато неприємних спогадів. Думаю, із Греції вам варто виїхати». «Але мені нема куди їхати». «Я думав про це», – сказав Деміріс. «У мене кілька контор у Лондоні». Адже ви колись працювали у Вашингтоні у людини, яку звали Вільям Фрейзер. Пам'ятаєте? Вільям? І несподівано вона згадала. Ви були його помічницею з адміністративної частини, чи не так? Так, я... Ви можете робити те саме в Лондоні для мене. Вона завагалася. Я, я не знаю. Я не хочу здатися невдячною, але... «Я розумію. Вам здається, події набувають занадто крутого оберту», – співчутливо сказав Деміріс. «Вам потрібен час, щоб подумати. Чому б вам не повечеряти спокійно у себе в кімнаті, а завтра вранці ми це обговоримо?» Ідея запропонувати їй повечеряти у себе в кімнаті осяяла його в останній момент. Не можна було припустити, щоб дружина на неї натрапила». «Ви дуже дбайливі», – сказала Кетрін. «І щедрі. Цей одяг...» Він поплескав її по руці і затримав свою на секунду довше, ніж треба. «Не варто вдячності». Вона сиділа в спальні, спостерігаючи, як розпечене сонце сідає у води Егейського моря, фарбуючи все довкола у яскраві фарби. «Немає сенсу знову переживати минуле». Треба думати про майбутнє. Слава Господу за Костянтина Деміріса. Він був її порятунком. Що було б з нею, якби не він? І він запропонував їй роботу у Лондоні. Погодитись? Роздуми її перервав стукіт у двері. Ваша вечеря, міс. Після виходу Кетрін Костянтин Деміріс довго сидів у бібліотеці, розмірковуючи над їхньою розмовою. Ноель Лише одного разу у житті Деміріс дозволив собі втратити контроль над почуттями. Він пристрасно закохався у Ноель-Паш, і вона стала його коханкою. Він ніколи не зустрічав такої жінки. Вона мала глибокі знання в мистецтві, музиці, бізнесі, практично у всьому. Нічого в Ноель не довувала його, і водночас вона вражала його постійно. Він був як одержимий. Вона була найпрекраснішою і найчуттєвішою жінкою з усіх, кого Деміріс коли знав. Вона відмовилася від блискучої кар'єри кінозірки, щоб бути із ним. Вона була його коханкою, другом, людиною, кому він довіряв своїй таємниці. Вона пробудила в ньому почуття, яких він раніше не знав. Він довіряв їй повністю, а вона зрадила його з Ларі Дугласом. За цю помилку Нуель заплатила життям. Костянтин Деміріз домовився з владою, щоб її поховали на цвинтарі на Псарі, його власному острові в Егейському морі. Всі говорили про те, який це чудовий і сентиментальний жест. Насправді Деміріс домігся поховання цієї сучки там для того, щоб мати можливість начхати на її могилу. У своїй спальні Деміріс біля його узголів'я поставив портрет Ноель, одне з найбільш успішних фото. Вона дивилася на нього і посміхалася. Посмішка, що застигла навіки. Навіть тепер, хоча минула вже більше року, Деміріс не міг забути її відкритої рани, яку він не зможе залікувати. Жоден лікар не допоможе. Чому, Наель, чому? Я дав тобі все. Я любив тебе. Сука, ти така собі. Я любив тебе. Я тебе люблю. І цей Ларі Доглас, він поплатився своїм життям. Але Демірісу було цього замало. Він занумав іншу помсту – ідеальну. Він насолодиться дружиною Дугласа так само, як Дуглас насолодився Ноеллю. А потім Кетрін приєднається до свого чоловіка. Коста – то був голос його дружини. До бібліотеки увійшла Маліна. Костянтин Деміріс був одружений з Маліною Ламброу, привабливою жінкою із родини старих грецьких аристократів. Вона була високого зросту і трималася з королівською гідністю. «Коста, хто ця жінка, яку я зустріла у холі?» Питання застала його зненацька. «Що? А, це приятелька мого ділового партнера. Вона працюватиме у мене в лондонській конторі». «Я бачила її лише миттю, і вона мені когось нагадала». «Справді?» так. Меліна замовкла в нерішучості. «Вона нагадала мені дружину льотчика, який у тебе працював. Але це ж неможливо. Вони ж її впили». «Так», – погодився Деміріс, – «вони її вбили». Він не зводив очей з Меліни. «Потрібно бути обережним. Меліна далеко не дурна. Не треба було мені з нею одружуватися», – подумав Деміріс. Велику я зробив помилку. Десятьма роками раніше весілля Меліни Ламброу та Костянтина Деміріса шокувала ділові та світські кола від Афін до Рів'єри та Ньюпорта. Особливу пікантність ситуації надавав той факт, що місяцем раніше наречена була заручена із зовсім іншою людиною. Дитиною Меліна Ламброу засмучувала свою сім'ю своїм свавіллям. У 10 років вона вирішила стати моряком. Шофер, який працював на сім'ю, спіймав її в порту, коли вона намагалася проникнути на судно і з ганьбою привів додому. У 12 років вона хотіла втекти з мандрівним цирком. До 17 років Меліна змирилася зі своєю долею. Вона була гарною, фантастично багатою дочкою Міхаліса Ламброу. Газети із задоволенням писали про неї. Вона була істотою сказки. Всі її друзі, принци та принцеси. Натомість, якимось чудовим чином, Меліні вдалося залишитися незіпсованою. У неї був єдиний брат Спірос на 10 років старший, і вони обожнювали один одного. Коли Маліні було 13, їхні батьки загинули під час аварії корабля. І згодом її вихованням займався Спірос. Спірос усіляко оберігав її. З погляду Меліни він тут переборщував. Тим часом Меліна підросла, і Спіросу додалося турбот. Він ретельно вивчав усіх претендентів на її руку, і жоден із них не здавався йому гідним цієї честі. «Ти маєш бути обережною», – постійно повчав він Меліну. «Ти ласий шматочок для будь-якого масливця за багатою нареченою. Ти молода, багата, красива та знатна. Браво, любий мій братику! це це послужить мені великою втіхою, коли я помру старою дівою у 80 років». «Не турбуйся, Меліно. Хтось відповідний обов'язково трапиться на твоєму шляху». Його звали граф Васіліс Манос. Йому було за сорок. Він був щасливим бізнесменом, родом із дуже гарної грецької родини. Граф миттєво закохався у прекрасну меліну. і Через кілька тижнів після його, їхньої першої зустрічі, зробив їй пропозицію. «Просто ідеальна партія», казав щасливий Спірос. Він твердо стоїть на ногах, від тебе божеволіє. Маліна не поділяла його захоплення. Він нудний, спірос. Зі мною він говорить лише про бізнес і ні про що інше. Мені хотілося б, щоб він був більш романтично налаштований. Але брат твердо сказав, шлюб – це більше, ніж романтика. Тобі потрібний надійний і відданий чоловік. Зрештою, Маліно переконали прийняти пропозицію графа. Граф був у нестямі від радості. Ви зробили мене найщасливішою людиною у світі, сказав він. Я щойно створив нову кампанію, назву її Маліна Інтернешнл. Вона віддала перевагу Дюжині Троянд. Призначили День весілля. Розіслали тисячу запрошень та розпочали підготовку. Саме в цей час у життя Меліни увійшов Костянтин Деміріс. Вони зустрілися на одній із численних вечірок, які давалися на честь майбутніх молодят. Їх представила одна одній господиня вдому. Познайомтеся. Меліна Ламброу, Костянтин Деміріс. Деміріс уважно подивився на неї поглядом, що оцінював. «І як довго ви пробудете з нами?» – запитав він. «Вибачте, як ви сказали?» «Без сумніву. Ви були послані нам з небес, щоб навчити нас смертних, що таке краса!» Меліна засміялася. «Ви мені лестите, містер Деміріс, він похитав головою. «Вам не можна лестити. Я не зможу знайти слів, щоб віддати вам належне». Граф Манос, який підійшов у цей момент, перервав їхню розмову. Пізно вночі, перед сном, Меліна думала про Деміріса. Очевидно, вона чула про нього і раніше. Він був багатим дівцем і мав репутацію крутого бізнесмена та невтомного шукача любовних пригод. Як добре, що між нами нічого немає, подумала Меліна. Але боги... Сміялися. Наступного ранку, після вечірки, до кімнати, де снідала Маліна, увійшов Дворецький. Прибув пакет для вас, міс Ламброу. Його привіз шофер міста Деміріса. Принесіть, будь ласка. Отже, Костянтин Деміріс вирішив вразити мене своїм багатством. Що ж, на нього чекає розчарування. Щоб це не було, дорога дрібничка, безцінна антикварна річ. Я одразу ж відправлю це йому назад. Пакет був невеликий, Довгастої форми у дуже гарній упаковці. Згоряючи від цікавості, Маліна розгорнула його. На карці вона прочитала прості слова. Сподіваюся, вам сподобається. Костянтин. Це був екземпляр роману Тодорада Нікоса Казенцакіса. Її улюбленого письменника у шкіряній палітурці, і звідки він дізнався. Меліна написала коротеньку записку подяки і подумала: ось і все. Наступного ранку прибув ще пакет цього разу платівка з музикою Деліуса, її улюбленого композитора. У записці було сказано: можливо, вам буде приємно читати Тода Рада під цю музику. З цього дня він щодня надсилав їй її улюблені квіти, парфуми, ноти, книги. Костянтин Деміріс постарався дізнатися про її смаки, і треба було зізнатися, їй його увага лесела. Коли Маліна зателефонувала, щоб подякувати йому, Деміріс сказав, «Я не можу подарувати вам нічого посправжнього гідного вас», – скільком жінкам він говорив ці слова. «Ви не пообідаєте зі мною, Меліно?» Вона вже зовсім зібралася відмовитись, але подумала, «Яка може бути від цього шкода? Він такий уважний і з задоволенням». Коли вона сказала графу Маносу, що збирається зустрітися з Демірісом, той почав заперечувати. «Навіщо, моя Люба? У вас немає нічого спільного з цією жахливою людиною. Навіщо вам з ним зустрічатися?» «Васіліс, він щодня посилає мені невеликі подарунки. Я хочу сказати йому, щоб він припинив це». Меліна не встигла вимовити ці слова, як зазначила про себе, що цілком могла сказати б йому це телефоном. Костянтин Деміріс замовив столик у фешенебельному ресторані «Флока» на вулиці Панпістоміоу. Коли Меліна приїхала, він уже чекав на неї. Побачивши її, він підвівся. А ось і ви. Я так боявся, що ви передумаєте. Я завжди роблю те, що обіцяю. Він глянув на неї і сказав урочисто. Я теж завжди дотримую слова, я на вас одружуся. Меліна, яку ці слова не тільки трохи потішили, а й розсердили, похитала головою. Містер Деміріс, я заручена зовсім іншою людиною. Маносом, він зневажливо махнув рукою. Він вам не підходить. Справді, і чому ж дозвольте запитати? Я поцікавився ним. У нього в роду були божевільні, він хворий на гомофілію, його розшукає поліція Брюсселя за звинуваченням у зґвалтуванні, і він огидно грає в теніс. Меліна не змогла втриматися від сміху, а ви. Я не граю у теніс. «Зрозуміло. Із цієї причини я маю вийти за вас заміж?» «Ні. Ви будете моєю дружиною, тому що я збираюся зробити вас найщасливішою жінкою у світі». «Містер Деміріс?» – він узяв її руку. «Коста?» – вона забрала руку. «Містер Деміріс, я прийшла сюди сьогодні, щоб просити вас більше не надсилати мені подарунків». Я не збираюся ще раз зустрічатися з вами. Він довго й уважно її вивчав. Я переконаний, що ви не жорстокі за вдачею. Сподіваюся, що ні. Він усміхнувся. Чудово. Тоді ви не розіб'єте моє серце. Не думаю, щоб це було легко зробити. Ваша репутація говорить про інше. Це все скінчилося, коли я зустрів вас. «Я так довго мріяв про вас», – Маріна засміялася. «Я говорю серйозно. Ще в юності я багато читав про сімейство Ламброу. Ви були такі багаті, а я був такий бідний. У мене нічого не було. Ми ледве зводили кінці з кінцями. Батько був портовим вантажником. У мене 14 братів та сестер. Нам усе давалося із боєм». Сама того не бажаючи, вона зворушилася. Але тепер ви багаті? Правильно. І буду ще багатшим. Що допомогло вам розбагатіти? Голод. Я був завжди голодний. Я і зараз голодний. На його очах вона зрозуміла, що він каже правду. Як? Як все це почалося? Ви дійсно хочете це дізнатися? «Я справді хочу це знати», – несподівана для себе сказала Маліна. «Коли мені було 17 років, я почав працювати на невелику нафтову кампанію Близького Сходу. Мені не дуже щастило. Якось я вечеряв з молодим геологом, який працював на велику нафтову кампанію. Того вечора я замовив бівштекс, а він – лише тарілку супу. Я запитав його, чому він теж не замовляє бівштекс, і почув – що він не має корінних зубів, а на протези не вистачає грошей. І я дав йому 50 доларів на нові зуби. Через місяць він подзвонив мені серед ночі, щоб розповісти, що він щойно виявив родовище нафти. Він ще не сказав про це своєму господареві. Вранці я зайняв скільки зміг грошей і надвечір придбав права на землі навколо нового родовища. Воно виявилося одним із найбільших у світі. Меліна, як заворожена, ловила кожне його слово. Так усе й почалося. Потрібні були танкери для перевезення нафти, тож я їх купив. Потім нафтопереробні заводи, потім авіалінії. Він знизав плечима. Так воно й пішло. Тільки через кілька років після їхнього одруження Меліна дізналася, що історія з Бівштексом була суцільною вигадкою. Меліна Ламброу не збиралася знову зустрічатися з Демірісом. Але шляхом ретельно організованих випадковостей він завжди опинявся на тих самих прийомах, тих же театральних спектаклях, тих же благодійних балах, що й Меліна. І щоразу вона відчувала його чарівний магнетизм. Хоча їй неприємно було собі зізнатися, поряд ним Васіліс Манос здавався дуже нудним. Меліна Ломброу любила фламандських художників, і коли продавалася картина Брегіля Масливця на снігу, вона збиралася купити її, але не встигла, оскільки отримала її в подарунок від Деміріса. Меліну вражала, наскільки добре він вивчив її смаки. Я не можу прийняти від вас такий дорогий подарунок, заперечила вона. А це зовсім не подарунок. Вам доведеться заплатити. Повечеряти зі мною сьогодні. І Меліна погодилася. Ця людина була чарівна, він був неймовірний. Ще за тиждень Меліна порвала з графом Маносом. Коли Меліна розповіла про це братові, він втратив язик. «Але чому?» – запитав Спірос. «Заради всього святого, чому?» Тому що я виходжу за Касентина Деміріса заміж. Він обурився. Та ти зовсім з'їхала з глузду. Ти не можеш одружитися з Демірісом. Він чудовисько. Він знищить тебе. Якщо... Ти помиляєшся на його рахунок, Спіроси. Він чудовий. І ми любимо один одного. Ми... Це ти його любиш, різко заперечив він. Не знаю, що в нього на думці, але до кохання це не має жодного стосунку. Ти що, не знаєш, яка у нього репутація у сенсі жінок? Він – це все в минулому, Спіросе. Я буду його дружиною. І щоб Спірос не казав, вона свого рішення не змінила. Місяцем пізніше Меліна Ламброу та Костянтин Деміріс стали чоловіком та дружиною. Спочатку шлюб видавався ідеальним. Костянтин був дотепний і уважний. Він був досвідченим і пристрасним коханцем і постійно балував Меліну дорогими подарунками та мандрівками у всякі екзотичні місця. У їхню першу шлюбну ніч він сказав їй, «У моєї першої дружини не було дітей. У нас із тобою буде багато синів. Дочок не треба? – пожартувала Меліна. – Якщо ти хочеш, але спершу син. Він був у захваті, дізнавшись, що Меліна вагітна. – Він успадкує від мене мою імперію, – сказав він. На третьому місяці у Меліни стався викидень. Костянтин Деміріс був у від'їзді, коли це сталося. Повернувшись і дізнавшись про те, що сталося, він розлютився. – Що ти зробила? – закричав він. «Як це могло статися?» «Кусто, я...» «Ти була необережна!» «Та ні, клянуся тобі!» Він глибоко зітхнув. «Гаразд! Що було, то було! В нас буде інший син!» «Я...» «У мене не буде більше дітей!» Вона боялася глянути йому в очі. «Що ти таке кажеш?» «Довелося!» робити операцію. Я не можу мати тепер дітей. На мить він завмер, потім обернувся і, не кажучи ні слова, вийшов із кімнати. В цієї миті життя Меліни перетворилося на пекло. Костянтин де Міріс поводився так, ніби його дружина навмисно вбила їхнього сина. Він повністю ігнорував її і приділяв увагу іншим жінкам. Меліна могла б ще якось з цим миритися, якби не те приниження, яке вона відчувала від того, з яким задоволенням він афішував свої зв'язки. Не таючись, він зав'язував інтрижки з кінозірками, оперними співачками та дружинами своїх приятелів. Він возив своїх коханок на псару, катав їх на яхті та з'являвся з ними на публиці. Преса зловтішно розповідала про кожну нову романтичну пригоду Костянтина Деміріса. Якось вони були навечері у відомого банкіра. «Ви з маліною повинні обов'язково прийти», – сказав банкір. «У мене новий кухар-китаєць. Він готує чудові китайські страви. Серед гостей було багато відомих особистостей – акторів, політиків, промисловців. Вечеря була насправді чимось значним. Кухар приготував суп за кулячих плавців, запечені в тісті креветки, свинину по китайськи, качку по пекінськи, реберця вермішель під пікантним соусом і багато іншого. Меліна сиділа поряд із господарем на одному кінці столу, а Деміріс поряд із господаркою на іншому. Праворуч від Деміріса сиділа чарівна молода кінозірка. Деміріс розмовляв лише із нею, незважаючи на інших гостей. До Меліни долинали уривки їхньої розмови. «Після того, як ви закінчите картину, ви обов'язково маєте побувати на моїй яхті. Там ви зможете відпочити. Ми попливемо повсу збережжя Далмації». Маріна намагалася не слухати, але це було неможливо. Деміріс Зовсім не намагався говорити тихіше. Ви ніколи не бували на псарі, правда? Псара, чудовий маленький острів, абсолютно ізольований. Вам там сподобається? Меліні хотілося сховатися під стіл, але найгірше було попереду. Вони щойно покінчили з реберцями, і слуги внесли срібні чаші, щоб гості могли обмити пальці. Коли чашу поставили перед кінозіркою, Демірій сказав А вам це не буде потрібно. І, посміхаючись, почав повільно злизувати соус з її пальців. Гості відводили очі убік. Меліна встала і повернулася до господаря. Вибачте мені, я хочу піти. У мене, у мене розбелілася голова. Усі присутні стежили за нею, коли вона виходила з кімнати. Ні тієї ночі, ні наступної, де Міріс ночувати додому не прийшов. Коли Спіроз дізнався про те, що сталося, він був онестями від сказу. «Ти тільки скажи!» – вирував він, – «і я вб'ю цього сучого сина!» «Він не може нічого з собою вдіяти!» – захищала його Меліна. «Вже такий у нього...» «Характер! Характер? Та він просто тварина! Його слід засадити за грати. Чому ти з ним не розлучишся?» Маліна Деміріс сама ставила собі це питання довгими, одинокими ночами. І відповідь була завжди одна і та сама. «Я так люблю його!» Хопів на шосту ранку, Пакаївка, вибачаючись, розбудила Кетрін. «Доброго ранку, міс!» Кетрін розплющила очі і подивилася навколо, не відразу зрозумівши, де вона знаходиться. Замість маленької Келії – розкішна спальня. І знову наринули спогади. «Подорож до Афін. Ви Кетрін Дуглас. Вони страчені». «Міс?» «Так. Містер Деміріс запитує, чи не погодилися б ви поснідати з ним на терасі». Кетрін дивилася на неї заспаними очима. Вона не могла заснути до четвертої ранку, повна сум'яття. Дякую вам. Скажіть містору Демірісу, що я зараз прийду. Через 20 хвилин дворецький провів Кетрін на величезну терасу з вийдом на море. Низька кам'яна стіна захищала її. 20 футами нижче починався сад. Деміріс чекав на неї, сидячи за столом. Він уважно розглядав Кетрін, поки вона йшла до нього. Весь її вигляд вражав якоюсь незвичайною невинністю. Все це належатиме йому, він володітиме нею. Він представив її оголеною у своєму ліжку. Вона допоможе йому ще раз помститися Ноель та Ларі. Деміріс підвівся на зустріч Кетрін. Доброго ранку. Вибачте, що так рано розбудив, але мені потрібно бути в офісі за кілька хвилин, а я хотів би з вами поговорити. Звичайно, відповіла Кетрін. Вона сіла за великий Мармуровий, сіл навпроти нього обличчям до моря. Сонце тільки вставало, і море виблискувало в його перших променях. Що вам подати на сніданок? Вона похитала головою. Я не голодна, тоді каву. Дякую. Дворецький налив каву в блідо-жовто-гарячу чашку. «Ну, Кетрін», – почав Деміріс, – «ви подумали про нашу розмову?» Вночі Кетрін не могла думати ні про що інше. В Афінах їй робити нічого. Ніде в іншому місці її теж не чекали. «Я не повернуся до монастиря», – поклюлася вона. Пропозиція працювати у Костянтина Деміріса в Лондоні – здавалася привабливою. Більше того, — зізналася собі Кетрін, — мені воно до душі. Можливо, вдасться розпочати нове життя. — Так, я подумала, — відповіла Кетрін. — Ну і... Я... Мені б хотілася спробувати. Костянтину Дамірісу вдалося не показати їй полегшення, яке він відчував. — Я радий. Ви колись були у Лондоні, «Ні. Тобто не думаю. Чому я не знаю, напевно? У її пам'яті було ще стільки лякаючих провалів. Як багато несподіванок на мене ще чекає? Лондон – одне з небагатьох цивілізованих міст у світі. Я впевнений, що він вам сподобається». Кетрін завагалася, перш ніж запитати. «Містер Едеміріс». «Чому ви берете в моєму житті таку участь?» «Ну, скажімо, я почуваюся за вас відповідальним», – він помовчав. «Я познайомив вашого чоловіка із Ноель-Паш». «А, – повільно сказала Кетрін. – Ноель-Паш. Ім'я викликала в ній тремтіння. «Ці двоє померли. Один із-за одного». Напевно, Ларі дуже її любив. Кетрін змусила себе поставити питання, яке мучила її всю ніч. А як? Як їх стратили? Настала невелика пауза. Їх розстріляли. Ох! Вона відчувала, як кулі встромляються в плоть Ларі, рвуть на частини тіло людини, яку вона колись так любила. Вона пошкодувала, що спитала. «Дозвольте дати вам пораду. Не думайте про минуле. Від цього лише боляче. Вважайте, що у вас все попереду. Мабуть, ви маєте рацію, – нерішуче сказала Кетрін. – Я спробую. Чудово. Один із моїх літаків летить сьогодні ж до Лондона. Чи не могли б ви швиденько зібратися?» Кетрін згадала про подорожі, в яких вона колись побувала із Ларі, про хвилювання пов'язані з підготовкою, збиранням речей та перечуттям радості. Цього разу вона їде сама. Їй практично нічого упаковувати і нема до чого готуватися. Так, мені не знадобиться багато часу на збори. Чудово. До речі, – зауважив Деміріс якби між іншим, – тепер, коли пам'ять до вас повернулася – «Можливо, ви захочете побачити когось із свого минулого чи дати комусь знати, що у вас усе гаразд?» Одне ім'я прийшло їй на згадку – Вільям Фрезер. Він був єдиною людиною, що залишилася від минулого. Але вона знала, що ще не готова зустрітися із ним. «Коли я влаштуюся, – подумала Кетрін, – коли я знову працюватиму, я дам йому про себе знати». Костянтин Деміріс спостерігав за нею, чекаючи на відповідь. «Ні», – нарешті сказала Кетрін голос, – «нікого». Їй і на думку не могло спасти, що вона щойно врятувала життя Вільяму Фрезеру. «Я подбав про ваш паспорт. Він простяг їй конверт. Тут аванс у рахунок вашої платні. Не турбуйтесь про житло. Компанія має квартиру в Лондоні». Ви можете жити там. Все це було важко повірити. Ви надто добрі, він узяв її руку у свої. Ви ще дізнаєтесь, що я він не закінчив пропозицію так, як хотів її закінчити. Я маю діяти обережно, подумав він, не поспішаючи, інакше я її злякаю, що я можу бути дуже хорошим другом. Ви так, дуже добрий друг. Деміріс посміхнувся. Почекай же. Ще за дві години Костянтин Деміріс допоміг Кетрін сісти на заднє сидіння Роллс-Ройсу, який мав доставити її до аеропорту. Усього хорошого вам в Лондоні, сказав він. Я вам подзвоню. Через п'ять хвилин після її від'їзду Костянтин Деміріс розмовляв із Лондоном телефоном. Вона вже в дорозі.